Uh, dalje tasal sljedeće pitanje koje nam došla a to je uh, dali je bolje prilikom htara i uh, dali je ispravnije prvo prvo jesti pa klanjati ili prvo klanjati pa jesti Uh, uglavno vezano za tu temu mi što imamo u šerijskim tekstovima mi imamo jelu u šerijskim vezano za tu temu to je uh, došlo dva tri hadisa u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je uh, otvar nam hadisi pojašnjavaju na koji način je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na koji način je on uh, kako se iftario Od Anas ibn Ali ka radijallahu je došlo da je rekao jel kaže Allahu poslanik sallallahu bi se prvo e, e, e, e, bis, iftario bi se sa svježim hurmom e, prije narodom, prije nego što klanjaju. Iftario se prvo svježom hurom, ako ne bilo svježe hurme, onda sa suhom hurmom, ako ne bi bilo suhe hurme datule, mi je zovem hurma ili datula, onda se, onda se uh, iftario sa uh, im vode. Ovaj hadis biljež je Budavu, Tirmizi uh, ima Mahmed i ocjenja vjerovostojnje, opšte prihvaćen kod učenjaka uh, mu hadisa. Znači, na osnovu ovog hadisa se razumije uh, da bi... Uh, U hadisu je došo znači da bi se iftario prije nego što klanja. Iftario se na spomeniti način. Što znači prvo bi se iftario na ovaj način, pojao bi hurmi ili popio vode, a onda bi klanjao. Što znači da je poslije toga jeo, jeo obrok onaj znači pripremljen obrok za iftar koji se pripremi to se nam razume imamo i također drugi hadis drugi hadis od Enesa u istom kontekstu kaže da Allahu poslanik sase nikada se nikada nije klanjao akša sve dok se ne iftari, pa makar sa gutljajem vodi. znači prvo bi se iftarijo al a taj način samo što mi kažemo da se omrsi onda bi klanjao pa bi jeo hranu i to je osnova znači osnova je po pitanju iftara da se na taj način radi Da se prvo iftari i pojedi se hurmi ili popije voda, zavisi šta se ima ili nešto drugo, svejedno. Naći govorimo, odnosno šta je šta je posunne, to je tako. Znaci ili hurme, datule ili voda. Ako toga nema, bilo šta da se pojedi, onda se klanja akşam, posle toga se sjedne i objeduje i jede. Uh, izuzetak ovome, kao što novidi neki učenjaci, izuzetak je tome ako dođemo u situaciju, dođemo u sredinu mjesta ili današnjeg iftari što imamo restoranima, na drugom mjestu, pa dođeš, već bude gotova rana pripremljena gotova hrana i ti dođeš, a ti svakako postoji ugladan, e, kažu izuzetak, tome je e, ako ljudi vide hranu i ona je pripremljena i to izazove kod njih e, želju i potrebu da jedu ili u stvari je već pripremljeno da se, tako, da se prvo jede pa onda klanja. U tom slučaju izuzetak je, znači bolje je bolje je da se jede pa klanja nego da ljudi jel, počnu klanjati hranu. A, razmišljaju, imaju želju i potrebu za namazom. Naravno, tu se vraćamo na poznati hadis mu tefekun lehi u kojem je došlo La ta Ame, bi hadarat i ta'ami Wola wa huva yudafio hul yudafi akbethan ne ima, ne ima namaza u prisustvu hrani niti, niti ima namaza kada osoba ima jednu od dvije potreba nuždi, velike i male nužde u smislu kada osobu pritiše i glad i te dvije, jedno dvije ti nuždi, a, tada, je osobi, znači, tada je osobi dozvoljeno da ostavi džemate, neklanje u džematu a, zato što ne bi bila skrušeno zbog tih potreba. I to se prenosio da se tako uradili, znači ako bi bila, bila, namjer, bila postavljena hrana, uči se ezani kamet, uči u džami, on bi završio hranu i jeobi, pa bi tek onda otišao da klanja radići po potom hadisu. Znači u tom slučaju znači, ovdje je bio izuzetak za, za ovaj način iftara, ako je postavljena hrana već prirjeđeno znači, da se prvo jede pa teko onda da se klanja. Mada ako kažemo šta je ispravnije, šta je posunetu bolje, bolje je znači, ispravnije ono prvo, a to je prvo da se, samo, da se samo omrsimo hurmama ili vodom, datulama ili vodom pa onda klanjamo pa poslije jedemo a ovo bi bio izuzetak znači izuzetak ako neko ne zna to pravilo ili zbog nemogućnosti da se zrgačuje organizu i tome slično sad ne ulozimo u detalje, obično to bude nekim restoranima obično to bude u da se itamo može organizova prvo da se klanja pa tek onda jede sljedeće pitanje koje je nam, koje nam je došlo koje, nam je, koje smo planirali da obradimo ovo već smo pre kraju već je blizu kroz iftar dobro, ostavit ovo poslije imamo još 3-4 mesele završimo sa s ovim Pač brzo i vtari, pač mus i vtari, pač man nastaviti inčala poslije, poslije i vtari, kahvi, smanika, Allahum, vi hamtika škadojena, laj